Clear? Okay. Yang kedua, tuan-tuan pergi haji Pergi umrah Tukar mazhab lah Dalam bat batal udhuk Tukar mazhab Kerana nak memudahkan Tukar mazhab Yang ketiga, tuan-tuan Pergi bank, nak buat pembiayaan Nak buat financing untuk beli motor Beli kereta Biasa buat tak? Lah? Mesti punya Kalau guna islamic banking lah dia guna kaedah apa al-ijarah sumal baik sewa kemudian beli pertama sekali tuan-tuan kena sign agreement janji yang mana janji tu tuan-tuan janji dengan bank lepas bank beli motor yang tuan-tuan nak beli tu tuan, -tuan akan sewa daripada bank selama beberapa tahun yang disebutkan dalam akad katalah selama 2 tahun ataupun 3 tahun lepas tu bank akan jual motor tu pada tuan-tuan tuan-tuan sign agreement tu agreement tu design menggunakan mazhab apa maliki Maliki Kita tak peduli Sain saja Sebab tuan-tuan kata Ini dah kira halal Ini lah. sebab bank Islam Siapa yang bagi fatwa Kata benda ni halal Majlis penasihat syariah Dalam isu tu Tu jadi mufti tuan-tuan Kalau ikut mazhab syafi'i Janji tu tak boleh Nak ambil tindakan undang-undang Kalau tuan-tuan tak nak beli pun tak apa Tuan-tuan tak -tuan nak beli. Buat janji, bank dah beli motor tu. Dia kata, hmm, saya tak jadi belilah, saya ubah pandangan, Saya tengok motor lain lagi cantik. Bank dah belilah motor tu. Kali ikut mazhab Syafi'i, dan mazhab-mazhab yang lain juga, dia kata tak wajib, tak tidak boleh kerajaan ambil undang-undang. Kerana janji ni wajib ditunaikan secara agama, bukan secara undang-undang. Cuma mazhab Am Amaliki je kata boleh. Kerana mazhab Maliki kata, kalau siapa berjanji dan ikat janji dengan satu benda, tiba-tiba orang yang dijanjikan dah masuk dalam janji itu, kalau orang yang berjanji, dia tak tunaikan janji, orang yang dijanjikan kena mudarat, maka wajib kerajaan, paksa orang yang berjanji itu, untuk tunaikan janji dia. Maka dalam masalah ni kerajaan Malaysia, mengambil pandangan Maliki. Jadi tuan-tuan dalam masalah ni pergi kepada Maliki. Tiga Nombor empat Tentu biasa tak pergi tempah seluar Bayar cengkeram Bayar advance Saya nak tempah seluar ni Nak, nak tempah baju Melayu Raya Kan? Tempah-tempah Berapa ni? Rp150 Bayar Rp50 dulu boleh? Dia kata boleh Kita pun bayar Rp50 dulu Tuan-tuan ikut Mazat Syafiq Isah ke nak Zah? saya pun tak tahu Ustaz tapi tak kira lah saya syafi'i juga walaupun saya tak tahu <tuh> <tuh> tak sah nanti? kerana mazhab syafi'i dia kata salam ini mesti berlaku jual beli tempahan ni mesti berlaku bila barang tak dapat, ya, benda tempah mesti bayar terus kalau tak dia jadi baik kalik bil kalik jual hutang dengan hutang, maksud apa hutang dengan hutang, kita hutang orang tu hutang dengan kita barang kita pula tak bayar terus pun kita hutang dengan dia. Tak boleh. Jual beli mesti, kata mazhab Syafi'i, jual beli mesti ada kesan. Sama ada bayar semua, ataupun terima barang, bayar tangguh. Yang kata boleh ni mazhab apa? Hanafi. Yang membenarkan istisna. Dia kata tak bayar langsung pun tak apa, bayar sebahagian pun tak apa. Kerana istisna ni satu pendapat dalam mazhab Hanafi. Dia kata bukan jual beli lagi. Baru janji nak beli. Sebab tu boleh bayar rm ringgit. Yang kelima, tonton nak beli rumah, Ejen kata kalau nak booking, kena bayar seribu. Kalau jadi beli seribu sebahagian daripada deposit sepuluh peratus. Katalah harga rumah tiga ratus ribu, tonton nak booking. Mana dia punya Dia punya bayaran yang tonton kena buat tiga ribu lah, sepuluh kan ke tiga puluh ribu. 30000. Booking, booking kena bayar 1000. Kalau 1000 ni, 1000 ni kalau tuan-tuan jadi beli, dia kata, kalau encik jadi beli 1000 ni dia jadi sebahagian daripada deposit, mana kena bayar baki 29000. Kalau tak jadi, 1000 ni hangus. Kecuali kalau loan tak lulus dia pulang balik. Tapi kalau tuan-tuan dah booking, bayar 1000, tiba-tiba tukar ubah fikiran tak nak beli rumah kat sini kau nak beli tempat lain. 1000 tu hangus. Jual beli ni dipanggil urbun. Urbun. Urbun nisah dalam mazhab Syafi'i. Tak sah. Yang kata sah mazhab Hambali. Dalam isu ni tuan-tuan tukar mazhab Hambali. Siapa yang jadi mufti tuan-tuan? Cina yang jual rumah. Ha. Tuan-tuan tak pernah tanya. Boleh ke tak? bayar zakat fitrah pakai duit ikut mazhab syafi'i ke tidak tak tak boleh ikut mazhab syafi'i mesti bayar guna barang yang kita wajib zakat atau apa padi bawa padi 5-6 guni pada pejabat zakat jabat zakat pun terkejut hey, mana korang letak guni ni yang bela lembu 5 ekor lembu dia bawa yang bela kambing 5 ekor kambing dia bawa ni pasal apa ni nak bayar zakat dia kata pejabat agama kata tak ada dalam masalah ni kita tukar dah mazhab tukar ambil Hanafi boleh bayar guna nilai itu pandangan-pandangan mazhab lain yang kita ambil dan paling penting sekali yang orang Melayu pertahan sungguh sedekah Quran bacaan Quran sedekah bagi pada si mati itu ikut hamba tuan-tuan duk kata yang tak kunut ni sesat hambali sesat tu pada tuan-tuan tapi dalam bab bacaan Quran tuan yang ambil mazhab hambali punya kita ni tu saya kata kadang-kadang kita pergi ke Mesir anak-anak kita pergi Mesir sebelum pergi Mesir kita belajar dekat sekolah yang bermazhab syafi'i kita kunut subuh sampai dekat Mesir kita duduk Wisma yang ada surau sendiri semua Melayu belaka, semua muka-muka mazhab Syafi'i belaka semayang dekat surau kunut walaupun majoriti masjid dek, masjid Arab yang dekat Kaherah tu tak kunut subuh tapi orang Arab dia tahu orang Melayu kunut subuh dekat surau sendiri dia tak kata sesat sebab dia tahu ni Syafi'i orang Melayu baca kunut dekat dek, apa ni, baca kunut subuh dekat Mesir, orang Mesir faham jadi Syafi'i, tapi orang Mesir mari kalau semayang dekat tempat kita tak kunut kerana dia Hanafi tiba-tiba jadi Wahabi. Sedangkan dia Hanafi. Nampak ada Jadi benda-benda nilah yang saya nak saya nak sebut kita janganlah ta'assub dengan mazhab. Kerana dalam Islam ini dalam ahli sunnah ini mazhab yang kekal ialah empat. Ada Hanafi, ada Maliki, ada Syafi'i dan ada Hambali. Maka kalau orang yang balik daripada Madinah, biasanya kecenderungan dia kepada Hambali itu lebih kerana guru-guru dia memang guru Hambali. Orang yang balik daripada Pakistan kadang-kadang kecenderungan dia pada Hanafi itu lebih kerana guru-guru dia mazah Hambali, tak Hanafi. Orang yang belajar di pondok memanglah kecenderungan pada syafi'i lebih kerana dia belajar kitab syafi'i. Maka kita melihat perbezaan mazhab adalah sesuatu yang perlu diraihkan. Hambali dengan hambalinya, syafi'i dengan syafi'inya, Hanafi dengan hanafinya, Maliki dengan Malikinya. Tak perlulah kita bergaduh banyak. Siapa yang tak sesuai dengan hambali tentunya yang hadir kelah, tentunya pergi cari kelah mazhab syafi'i. Kau usahlah minta dia berhenti mengajar. Kerana itu juga mazhab yang diaktiraf dalam Islam. Kesianlah kat dia. Dia pergi belajar dekat Madinah mazhab Hambali Balik tak boleh mengajar. Yang kita belajar kat sini mazhab syafi ini boleh mengajar secara bebas. Itu yang saya nak. Supaya keluasan itu ada. Kerana yang saya sebut tadi, dalam hadis ada ruang-ruang yang boleh kita berbeza jadi saya buka soal jawab kalau ada kritikan, komentar tuan-tuan kalau ada sekadar yang saya mampu saya jawab tuan jangan tanya susah-susah saya tak jawab Okay. bila saya kata okay. masih soalan bagus bila saya kata ada perbezaan pandangan bukan makna kita boleh pilih usuka-suka dia kita kena pilih pandangan yang terkuat dalam masalah itu jadi dalam masalah pandangan Hanafi kata orang perempuan boleh nikahkan diri sendiri pandangan itu pandangan yang tidak tepat pandangan yang tepat ialah pandangan majoriti ulama' kerana ada hadis yang sahih yang mana imam uh, yang mana nabi sendiri cakap tidak sah uh, nikah melainkan dengan wali. Sebab apa orang perempuan ni nikah kena ada wali? Kerana orang perempuan ni fizikal dia lemah. Nanti bila berlaku masalah dia dengan suami dia, yang akan bela dia adalah wali dia. Sebab itu kena ada wali. Bila kahwin kena ada wali. Jangan belakangkan wali. Sebab nanti bila dah lebam dua biji mata kena wrestling dengan suami, masa tu baru cari wali. Ha satu perkara. Yang keduanya, bila mana hakim telah memutuskan sesuatu masalah dalam pandangan itu, ataupun mufti rasmi, dah keluar enakmen, keluar fatwa, kan keluar fatwa yang mana dia nak pilih pandangan itu, maka kita, uh, hukumul qadhi yarafa'ul khilaf. Hukuman qadhi, memutuskan khilaf. Katalah talak tiga serentak. Talak tiga dalam satu majlis. Dia tak pernah talak isteri dia lagi, dia kata, Minah, kau masak sayur asam tak berpelacan, talak tiga kan keselentak kalau negeri ni kata enakmen kata talak tiga jatuh tiga tuan-tuan tak boleh kata saya guna Mazhab Ibn Taymiah jatuh satu ya hakim boleh tetap kan yang tu tuan, tuan kena ikut beza kalau tuan, -tuan pergi kat boleh. dah talak tiga kan Allah mak dia kata menyesalnya aku talak tiga Nyesalnya aku telak tiga kan? Maka Dia nak bicara kat Perleh Dia bawa isteri dia Dia duduk kat Perleh kejap Lepas tu dia pergi mahkamah Perleh Perleh kata jatuh satu Isteri tak ada eh, saya tak nak Tiga-tiga lah Tak boleh Hakim kata satu Awak kena kembali pada saya Walaupun nak, muka saya tak handsome, Kena kembali Sebab kita Sebab kita dah ber, apa berbicara di mahkamah Perleh Sebab mungkin isteri tak tahulah kan? boleh dia pegang mazhab yang kata Talak tiga sentak jatuh-jatuh ha. ya? Sama kan? Eh? Kelantan eh? Oh Bagus lah Kan, Jadi tak ada lah Cina-Cina butuh ni Melayu punya kerja Cina dapat nama <tuh> Siang kat Cina kan? <tuh> Tertinggal sunnah atau terlebih kehadapan dari sunnah Apakah kesan terhadap kesan Selanjutnya Islam kepada jasa Apa maksud Terlebih kehadapan dari sunnah? Saya tak faham. Dia kata, tertinggal sunnah atau terlebih kehadapan dari sunnah? Lebih bijak? Lebih bijak Lebih bijak. kat mana? Apa maksudnya? Tak faham. Kalau maksud, terlebih tu maksud dia, Nabi buat satu benda, dia buat yang lebih baik. Dia kata dia nak buat lebih baik. Yang tu tak perlu lah Itu gulu lah Kan ada sahabat Dia jumpa Nabi ada seorang Dia kata dia tak mau tidur malam Dia nak kiam mulai Ada yang kata tak mau kahwin Ada yang kata nak puasa hari-hari Tak nak buka langsung Nabi kata Nabi larang Nabi kata faman an Siapa yang benci sunah aku Maka dia bukan daripada golongan aku Kadang-kadang kita rasa bila Tuan-tuan ha, hadith kata macam ni Iyalah kita nak buat lebih baik Lebih baik daripada siapa? Adakah orang yang lebih baik daripada Nabi? tak ada tuan-tuan. Imam Malik kata mani mani bertadaa bid'atan fil Islam fa hasana. Faqad i'taqada anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad risalah au qama au kama Malik. Imam Malik kata lebih kurang macam itulah. Sesiapa yang mereka satu ibadat. Dia mereka dalam Islam ni satu bid'ah yang tak dasal. Bid'ah pula dah. Lepas tu dia rasa benda tu bagus. Eh baik ni. Maka dia seolah-olah telah mempercayai Nabi Muhammad telah mengkhianati risalah. Seolah-olah dia rasa Nabi Muhammad tak tak cukup sampaikan. Ada benda yang Nabi simpan. Tak habis. Dia meninggal sebelum kerja Nabi dia habis. Ha, ini bukan jalan-jalan punya kes. Boleh tu? Kan? Ada lagi soalan? Kisah itu kisah yang batal, Kisah yang makan Apple tu tak betul. Kisah tu tak betul. Nak kahwin ni kena tengoklah muka. Kan? Kena tengok muka. Unzur ilaiha. Nabi suruh sahabat tu tengok muka dia. Dia tengok muka comel, barulah ada nafsu nak kahwin. Tengok-tengok, buka-buka. Eh, opera Cina, kan? Tak jadi ni. Duit keluar 20 ribu dah, hantaran. Ha, kan? Ha, kan? jadi muka ni pun orang perempuan kadang-kadang kita tengok saya tengok isteri saya cantik tuan-tuan tengok macam mana dia tengok cantik tapi tak takpelah duit saya kan kalau tuan-tuan ada duit lain tuan-tuan pilihlah orang lain yang mata tuan-tuan rasa okey kan ha. tanya soalan tadi Ustaz? Oh, Ustaz tanya soalan dalam <laughs> sejarah ok soalan bagus tuan-tuan <coughs> bila kita kata kita tidak taasub kepada mazhab kita melihat mazhab-mazhab mazhab ini sebagai satu khazanah Islam bukan bermakna kita anti mazhab kita anti taasub mazhab Imam Nawawi yang merupakan tonggak kepada mazhab syafi'i dia tonggak mustahid mazhab dia tulis kitab raudatul talibin kumpul balik pandangan-pandangan mazhab syafi'i dia tulis al-majmur menyatakan pandangan-pandangan mazhab syafi'i tapi dalam beberapa bab tuan, dia sendiri keluar daripada mazhab syafi'i bila mana dia melihat pandangan lain lebih kuat dalilnya tak asub tidak pernah dikenali oleh orang-orang alim dalam kalangan mazhab-mazhab mazhab ni kerana taksub ke taksuban ini menjadikan orang jadi bodoh tak mau tengok yang lain satunya sebab itu ulama-ulama hadis tuan-tuan bahkan ulama fiqh di peringkat awal Imam Syafie berapa guru dia dia belajar dengan Imam Malik dia belajar dengan Muhammad bin Hasan al-Syaibani dia belajar dengan ramai lagi Sufyan bin Uyainah pun antara senarai yang dia pernah dengar Imam Syafie pernah dengar Imam Ahmad berapa ramai orang guru dia Ibn Hibban kata, aku mendengar, aku kumpulkan dalam sahih Ibn Hibban ni, aku kumpulkan daripada dua ribu orang guru yang aku pernah dengar. Dua ribu. Kita guru kita berapa? Dua ribu, dia dengar dengan pelbagai masalah, pelbagai mazhab, maka ada keluasan. Dia boleh pilih tengok mana yang dia rasa dalilnya lebih kuat, dia boleh pilih. Kalau kita hanya belajar dengan seorang saja, memanglah kita rasa seorang. tu yang betul. Ni masalah, tuan-tuan. Bila kita belajar dengan seorang saja, orang lain pun belajar dengan seorang saja, dia membanding-banding guru. Guru kau tak hebat. Guru aku hebat. Guru kau tak hebat. Guru kau dulu belajar dengan guru aku. Tentang biasa tak kes ini? Guru kau dulu belajar dengan guru aku. Apa dia kes? Kita kata belajar, bukan makna dia hina. Bukankah Imam Ahmad belajar dengan Imam Syafiq? Ahmad belajar dengan Imam Syafiq? Tapi dalam masa yang sama, Imam Syafi'i belajar dengan Imam Ahmad. Kan? Bukan bermakna Imam Syafi'i tak hebat. Bukan bermakna Imam Ahmad tak hebat. Adalah bidang-bidang yang dia kena belajar daripada orang lain. Manusia. Ni kita nak banding, konon guru kita paling hebat. Come on lah. Orang lain pun ada guru juga. Jadi nasihat saya, kita perbanyakkan guru. Supaya kita dapat keluasan. Tak adalah bila tengok orang buat mezahab lain, terus kata sesat. Terus kata terkeluar, menyelewing daripada ahli sunnah. Dengan ahli sunnah ni pandangan dia sorang. Takkan Imam Abu Hanifah bukan ahli sunnah? Takkan Imam Ahmad bin Hanbal bukan ahli sunnah? Ha, saya, saya sebut ni bukan marah. Nasihat kan. Ha, bukan marah. Ha. Jadi tuan-tuan cukup sekali tu untuk malam ni kot. Sebab dah pukul 9 ni saya nak kena bergegah ke airport. Flight saya pukul 10.30. Asal sebelah suku tiba-tiba dia kata sepuluh setengah, jadi saya kena pergi berada, terima kasih banyak-banyak atas sejemputan dan saya tengok kehadiran yang ramai, Masya Allah hebat orang Kelantan minat dengan ilmu sebab tajuk ni pun tajuk yang agak kontroversi. kan, benarkah kita syafi'i jadi balik ni masing-masing semua kata saya selama ni ingat saya syafi'i sungguh, kan, rupanya tidak begitu pior syafi'i, saya keruh juga, kan, Masya. tapi tak salah, tak salah, saya bukan suruh tukar pandangan, tukar nak Mufti kita buat macam tu Supaya kita ada keluasan Kita ada kemudahan Untuk melihat Ustaz-ustaz kita lah Kalau tuan-tuan tak ada kemampuan Ustaz-ustaz kita ni ada kemampuan Macam ustaz Badrul mengajar di sini Kadang-kadang dia bagi pandangan Yang tuan-tuan tak pernah dengar Tapi tuan-tuan percayalah kat dia Tak setuju pun tak apa Tapi jangan berhentikan dia Daripada kuliah Sayang tuan-tuan ha, Ini kok promosi sekarang kan ha, ha. Sayang lah Sebab saya pernah kena mengajar sahih bukhari dekat satu surau mengajar punya mengajar punya mengajar orang tengok pelik susah bagi tahu saya ustaz dia orang tak bos setuju orang ustaz mengajar esok pe pegawai pejabat agama telefon saya dia kata syekh entah cerita apa dekat surau tu tak ada baca sahih bukhari dia orang kata pelik tak tahulah kalau sahih bukhari pelik Entah slow-slow selilah -slow mengajar tetaplah kita slowlah pasal ni susah kata tak boleh ustaz saya rehat kejap Punya bukan kejap selama-lamanya aku berehat <laughs> padam muka padam muka memang lah orang perak tak nak orang kelan tak nak ha. kan tak ada ilmu lah saya bukan kata saya ada ilmu tapi bolehlah sikit-sikit nak cerita kan Boleh bolehlah sikit ha, jadi biar ada keluasan tak setuju tak apa banyak benda kita bersetuju ha? tak setuju tak apa apa yang saya sebut malam ni pun saya tahu ada yang panas telinga Merah tinggal nampak. Enggak? Tapi kita berbeza dalam suasana yang harmoni. Macam saya lah kat Universiti kan. Saya mengajar di Universiti. Universiti ni dia ada kecenderungan. Ada pensyarah yang pandangan ni, ada pensyarah yang pandangan ni. Tapi kami boleh duduk sekali. Bila bincang, tengah makan, kita tak setuju dengan pandangan kita, kami tak setuju. Tapi dalam masa yang sama kita senyum lah. Yang mana kita berbeza-beza Yang mana yang kita berbeza kita boleh duduk sekali. Biar ukhuwah tu ada. Ha? persaudaraan tu tidak tak bermasa muka. Ha dan ustaz yang nak cerita pandangan yang berbeza tu janganlah pula pergi maki hamun mazhab yang dia kata tak betul tu. Ini siapa yang pegang mazhab ni tonton akal tak ada. Siapa yang pegang mazhab ni himar. Orang mendengok ni, eh, macam ustaz ni. Eh. Bagi lah agak kurang tepat walaupun dia disebut oleh Abu Hanifah tapi saya agak kurang bersetuju kerana mazhab ni bagi saya lebih kuat kita yang tak setuju hang siapa nak, nak kata lebih pandai pada Abu Hanifah hang siapa? tak, kita membandingkan pandapat Abu Hanifah versus Syafi'i versus Hanbali tiga-tiga ni hebat kita cuma memilih kita dengar ceramah ustaz ni datang ceramah lepas tu ustaz tu datang ceramah kita kata, antara ustaz ni dengan ustaz tu, nampak ustaz ni bagus lagi ilmu dah. Bukan mana kita pandai lagi pada ustaz tu. Tapi kita dengar, kita boleh buat perbandingan. Mana lagi le lebih kukuh ilmunya, mana yang cerai ilmunya. Bukan faham cerai? Cerai ni maknanya tak berapa nak uh, mentap sangatlah kan. Ha, dia keruh-keruh sikit. Ha, kita boleh buat perbandingan. Macam tu juga, dalam masalah-masalah fiqah ni, kadang-kadang kami yang belajar adalah sedikit pengetahuan, boleh pilih pandangan. Boleh pilih pandangan Jadi tuan-tuan Mudah-mudahan dengan pencerahan Yang saya bagi pada malam ini Memberikan sedikit keluasan Supaya kita boleh Menerima pelbagai mazhab Yang ada dalam Islam Aku lukau di hada Wa astaghfirullahaladzim Wa alaikum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi insyaAllah uh, Saya minta maaf Kalau terkasar bahasa tersilap kata